maka Al-Quran dia tidak akan tahan quran ni dasar dasar-dasar umum ada hadis hadir memperincikan apa-apa yang disebut oleh Al-Quran secara umum Al-Quran untuk dasar karena itulah Rasulullah SAW merupakan tugas dia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa SWT لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَنُزِّلَ إِلَيْهِمْ supaya engkau menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan pada mereka itu pada mereka al-Quran tadi wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas manazzila ilayhi kami waqtu al-Quran kepada manusia dan kamulah Muhammad bertugas untuk menjelaskan ini eh, kalau kita baca Quran tak, tak tundur di hadis kita tak faham Islam tidak akan perhatikan comel lah. Eh banyak tuan-tuan. Dalam Quran suruh semaya. Kalau nak semaya lah ke mana. Quran tak raya semaya. Caru semaya tak raya. Ah, Caru ramai semaya dia raya. Banyak dalam Quran. Dia suruh semaya. Berapa rekaat? Rekaat semaya. Maghrib tiga rekaat. Isa 4. Subuh 2 tak ada sebut detail dalam al-Quran. Nak patuh Maya nak baca gapo? Tak raya. Ah, ha, kan itulah apa ni? Begitu juga sebagai contoh. Ha, walaupun tempat kita tak berlaku benda ni, tapi sebagai mak ilmu. Allah Subhanahu wa taala raya hukum salah satu hukum dalam peraturan Allah kalau orang curi dekat tangai. Ha? As-sariqu was-sariqatu faqtou aydihima jazaa'an bima kasabana minallah Pencuri ni laki-laki dan perempuan Kalau mereka ni betul-betul curi dah sabit kesalahan maka kerat tangan Nak kerat setakat mana? Quran ayat beso kata tangan. Baik. Tangan ni main mana? Setakat mana sampai mana? ke okay. kita apabila naik sembahyang basuh tangan start daripada sini siapa sekutu panas boleh tak sini boleh tak sini boleh tak sini boleh tak sini boleh tak hujung jari muka tanya juga tak kata ke mana kita akan kita, kita tak apa nak kat mana ya kita tahu kerat pergelangan hadis nama dia Nabi kaya dan nabi pun buat kita jadi kalau Quran tak mari, orang kena, nak kerat mana? Ada ha, kata mau kerat dah kat hujung jari. Hujung jari pun tangan juga. Nak kata galah dia. tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Sekat mana?" Ah ha, hak tulah tugas rasul. Dah macam-macam lagi. Hak tugas rasul ialah menyatakan Al-Quran, ia disebut secara umum, Rasulullah mendetailkan. Ha. Baik. Jadi Salah uh, apa ni perkaw ini kerana tu Allah jaga ulama hadis kerana tu setiap masa Allah lahirkan ulama hadis dalam beberapa peringkat dalam ulama-ulama yang mempertahankan menjelaskan kenapa kerana orang, orang kita orang Islam ada orang bukan Islam pun kadang-kadang mereka menyerap hadis ni kat tok sah percaya kau hadis ada orang suruh ulama, seperti Abu Hurairah orang suruh habis sebabnya apabila umat Islam thank Abu Hurairah ni bahu berlaku kalau kita kata kelaten kan? maka semua hadis tak sepakat berlaku sebab apa sebab Abu Hurairah ni paling banyak meriwayatkan hadis dia Bukhari yang ambil letak hadis dan antara orang perawi sahabatnya hadis Abu Hurairah yang banyak apabila Abu Hurairah ni tak sepakat Bukhari tak sepakat mesti tak sepakat dia habis dia kok habis dia nampak saja ah kita kita tak kena buih rasa saja. Orang lain dah dah dia biasa apa nak raku habis cuma kita ya, rasa tidak apa tidak berapa mudarak. Apabila tolak apa nama? Tolak Imam Bukhari, tolak Imam Muslim, tolak semua. Karena dia mana Kumpulan hadis artinya hadis tak dipakai lakon. Nah, dia hujur jatuh situ. Ah kanatlah kalau kita tengok musuh-musuh islam cuba sedaya upaya supaya orang islam dia kata dia tak kata tak setimu hadir jangan timu abu haram apa oh islam masuk dua tahun tak okey begitu banyak dua tahun yang masuk islam dia dua tahun masuk islam dengan nabi Reka, orang nak hidup lama tidak banyak pun dia ha, dia oh, kalau kita kata ngaji, ngaji, kena ngaji sikit ngaji ke mana maklumatnya Abu Hurairah ni meh dia lewat, what was it, tapi dia turut sekaki seorang hanya apabila Rasulullah masuk dalam rumah tu yang dia tak masuk kalau lain Rasul lagi ke mana? Musafir, Rasulullah Musafir dia ada macam sehingga dia kata, ya Rasulullah hamba ni tulur Rasulullah doa, hamba ni dengar, ingat ilmu, hamba, hamba dengar, maklumat Quran hadis Rasulullah kata hapa, kaim hapa itu Rasulullah isyarat di wakil doktor seperti dia dia bekah abur abul rapport apa ni tikak dia kata selepas tu aku dengar aku ingat aku dengar aku ingat enggak bagani boleh teh kita lambuh masa islam ni yang kecil siapa kelah ha, ah nak kira bayar lama anak kita, kita ajar ngaji sekolah. baru pada kita, tapi mana dia pada kita, sebab apa? dia ngaji kat kita duduk lama muka tak ngaji, tak usah banyak tak jadi agak orang dia kata, oh baru Abu Hurairah baru masuk pun, gitu muka banyak, muka dia ngaji dia duduk di sufah, sufah ni anjur masjid Sebab kita pergi sana itulah dia duduk, kat Nabi ni mari sama ke masjid, Nabi tengok dibuat dia tengok Nabi kata dia dengar semua dia ada jadi oleh kerana itulah ilmu dia ni banyak dia kerana tu dia boleh riwayat hadis ah ha, kerana itulah tuan-tuan kita apa ni alhamdulillah kita belajar benda-benda ni Allah Subhanahu Wa Taala nak jaga Quran ni dia jaga hadis nak jaga hadis ni jaga ulama ah ha, kerana itulah tuan-tuan apa ni kita panggil peranan ulama sangat-sangat besar di dalam menyebabkan maklumat dan ilmu tuan-tuan sekalian pada malam ini kita sambung lagi oh, besar juga definisi Islam ha, kalau orang mari tanya kita orang ni tak ada masa dia ada lima minit, sepuluh minit dia kata Amal ni tak ada masa tapi Amal nak tahu isinya? tu orang kamu Islam ke mana? Ah kita boleh jadi pegaga juga nak rakyat lah ke mana Pegaga, ha, bergagal juga nak rakyat berapa Islam itu semaya eh, kau takkan semaya saja Islam itu puasa eh, takkan poso saja nak rakyat lah mana mana Islam ini ha, maka kalau tuan-tuan ada kitab boleh buka kitab tidak hari ini pun klik buka doma ha, kitabnya mudahnya amunakui rujukkan ia ya, tuan-tuan boleh boleh buat panduan kalau mana-mana ada buku tuan-tuan boleh tengok antara bukan semua, antara kitabnya ialah usulul dakwah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan Yaitu tuan-tuan buka pasal pertama dia beri definisi Islam dia ada beberapa definisi dia kata, bapa dia buat buat orang sini banyak, kerana kita boleh pilih, kita nak guna dan nak kecek dengan siapa kalau kita sebagai da'in dan kita beri definisi itu tu siapa mungkin dia ni ahli undang-undang mungkin dia ni petani mungkin dia ni apa ni ahli sosial dia macam-macam background orang tak serupa jadi dia kata salah satu tarikh ni akan sesuai dengan orang pilihlah mana-mana kalau orang ahli unan-unan kita buat kita bui Kutlah, dia tidak nyatu dia kena kacak meh-meh ada unan-unan sikit kalau orang ahli, budaya sosial kita kena raya meh, -meh budaya sosial baru dia masuk jadi malam ini ya, amak kasi ngatua-tua nak sebut definisi. Definisi ini penting. Kita tahu Islam dibawa oleh Nabi-nabi Rasulullah. -Rasul. Kalau orang nak, orang nak suruh kita sifur, gapo dengan Islam tu? Ah, ha, jadi Abdul Karim Zaidan ni, Dr. Abdul Karim Zaidan ni, orang error asalnya. Eh, dia banyak kitab-kitab dia tulis dan salah satunya kitab Usul Da'wah. Ini kitab lama dia tulis. Zaman dia muda-muda yang pertamanya dia kata kalau kita nak kaca Islam ni boleh kita ambil tarif atau definisi hadis Jibril hadis Jibril ni suhu dalam Mati Arba'i pun ada hadis yang kedua dan dalam mana-mana kitab pun ada sebut hadis Jibril Yaitu iaitu Jibril mari jumpa dengan Rasulullah dia tanya tiga soalan dia tanya Islam tanya Ibn, tanya, tanya Islam kemudian soalan yang keempat dia tanya bila nak kiamat jadi Gibril ni Al -Salam, dia mari Rasulullah duduk dalam masjid duduk dalam kalangan sahabat dia mari congok-congok dia sana lutut dia terus, lutut Rasulullah lebih kira gini ha? Rasulullah dia mari sana lutut dia ke lutut Rasulullah ha, duduk dekat ni orang okay, sahabat tak kena belakang tanya dia ni dia letak atas orang Rasulullah ha, suruh orang kenal lama Nah, tapi bagi orang, -orang tak kenal sebagai abu lalu dia kata ya muhammad akhbirni anil islam wahai muhammad tulur tundur islam ni di gapa dia lalu selalu kata al-islam al-tashadda an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimu salah wa Zakah, wa tasumu ramadhan wa tahujul baik in istata'ta ilaihi sabila islam ni mengucap dua kelima syahadah iaitu Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah kemudian kamu sembahyang, kamu beri zakat, kami puasa dan haji. Apabila dia kata apabila dia selesai tanya dia kata sadaqah. Biasa orang nanya tak kata gitu. tanya ke kan, rayat ke ingat. Jadi Jibril ni apabila orang tanya dia tanya lalu Rasulullah jawab dia kata betul kamu rayat tu. Lalu sahabat ni eh dia kata eh pelik dia ni. Dia je tanya apa dia kata betul. Eh orang tak buatlah gitu. Kita kalau kita tanya ke? Dia royak senyap kata. Nanti orang bagi kelik Ni pelik. Ha, jadi salah satunya ialah dekat hot tu kita boleh bayar, Islam ni ialah mengucap dua kelima syahadah. Dia kata hadis hak definisi ni ini dia kehurah panjang dia kata. Sebab Islam ni dia pucanya Ngucak dua kelima syahadah baru masuk Islam. Jadi ramal orang kita dia kata ha uh, ngucak ni tidak boleh perhatian. Bab ngucak tak care. Dia care bab sembahyang, dia care bab puasa. Kalau kita ngaji di mana-mana pun ha uh, ni detail. Puasa boleh puasa detail pakak cakap ha puasa orang nak, pergi, nak nak nak nak haji pun dite juga krusuh nah tabu haji ni. Fahai tak faham tu suku kira tapi we krusuh cukuk-cukuk. Ah ha, patut bab zakat dah. Zakat ni kurang sikit orang perhatiakan orang tak layak ramai keluar zakat. Orang menerima zakat tu tak kena krusuh dia timur. Ni. Hai. Right. Orang, orang tak beri perhatiannya ialah nak ngucak ngucak wifrat dia. Ai pakak faham dah kita ngucak ni. Sebenarnya, pucuk duduk sini. Masuk Islam dengan ngucap. Kalau orang tak Islam lagi. Jadi, masuk gerbang Islam ni, masuk gerbang ngucap. Kalau sekiranya ngucap tak betul, tak terima Islam. Ngucap biar betul, biar tahan. Kerana tu Islam tidak gada nak suruh orang masuk Islam. mari boleh mari masuk. Mari-mari masuk. Tapi kena paham barang ni. Dia nak tak suruh barang ni, tak apa. No, Alhamdulillah. Dia tidak paksa karena tu nak suruh dia masuk Islam, dia tidak paksa. Baik. Ngocak itu tuan, tuan insya-Allah kita akan bijelkan. Lepas ni itu bukan malam ni. Dalam dalam perbincangan amo amo gatal sikit. pasal dia akan ada tempat dia. Pastu tanda Islam ni semayan. Lepas ngocak semayan. Semayan ni tanda ke Islam. Kalau tak semayan, ada tak nak Islam. Tosang aku Islam banyak ah. Semaya ni kalau semaya, dia dia Islam. Kalau tak semaya, tak nampak Islam. Kalau orang masuk masjid, orang pelawaklah mari masuk masjid Ramadane. Kalau semaya, kita tak payah tanya dia, Islam kata Islam. Tentu dia Islam. Neh. Kalau orang tak semaya, kita tak kena dia Islam. Kita tak kata kau apa tapi tak nampak Islam dia. Kalau dah semayak, nampak Islam. Tak semayak, tak nampak Islam. Ha, kita, Alhamdulillah, dupa kita orang kena ayah usah ko, orang kapur, ayah orang kapur, kita kenal lagi. Ayah jirah kita, ayah bapa, orang pereka, kenal. Tak, tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi lain luar negara, kita ilai kau, pergi golok tak apa lagi, pergi bakar. Orang kata nak cari makan pun nak, nak cari kedai Islam, nak ceman. Ach dia ada bismillah kita kata Islam walaupun dia tak kecek. Tapi waktu tu lagi boleh kata Islam pergi masjid, tengok dia sembahyang. Waktu tu pak kata tak tanya tentu dah Islam. Kalau dia tak tak sembahyang tu apa Islam tu apa? Akanlah pula kita. Orang kalau kita tak kenal tak tahu dia nak kata apa orang apa dia. Kecuali kita tengok dia sembahyang, yakin dia Islam. Kalau dia tak semaya tak tahu. Kita tak kata dia tidak Islam, tapi tak, tak panapok. Nak nanti puasa baru nak kena Islam lambat kena tunggu setahun. Nak nanti haji baru nak kena Islam, dia tak tak gi haji tak kena Islam. Jadi semua ni kena Islam. Ah ha, gitu tu. Yang kedua hanya tarikhnya Islam ni kerap apa? Kan? Kalau kita tarikh de definisi Islam ni tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara sukarela. Tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala secara sukarela tak ada pasalnya Islam. Ha, Karena itulah ha, ayat kita apa ni? Ahmabat terlu. Apa? Gaira dini Allah ya bukan. Wallahu aslamah manfist semawati wal ardi taua awakarha wa ilaihurjau. Nak cari lagi ke agama selain daripada Islam? Sedaya semua makhluk Allah kok duduk langi dan juga bumi? tunduk patuh pada Allah secara sukarela maupun terpaksa dan semua akan dikembali kepada Allah Subhanahu SWT itu destinasi yang kedua kalau kita kalau jenis orang ngaji undang-undang dia nak dia senis dengan undang-undang orang ni ni orang biasa-biasa orang ngaji undang-undang kita berkata Islam ni ialah satu sistem umum. dan undang-undang yang ia, ya, ia, ya apa ni? Ia ya mencakupi seluruh urusan kehidupan dan cara hidup atau dunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah peraturan umum dan undang-undang yang merangkumi seluruh kehidupan dunia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan Islam ni dia merupakan peraturan hidup. Peraturah Fakur suruh tu hak larang tu Peraturah tu Aqimus salah Suruh semaya Wa'atul zakat, Suruh keluar zakah Dan ya. ya Allah subhanahu wa ta'ala Lajam Perkara-perkara yang mungkar Itu peraturah tu ha. Jadi oleh kerana itulah Apa ni Islam ni Ialah peraturah umum Ataupun Cara hidup Yang merakumi kesemua keseluruhan kehidupan manusia dari man, dari dia akil baligh sapalah keningan dunia. Bagi orang yang tidak akil baligh dia tidak terikat. Tetapi tapi apabila apabila siapa akil baligh dia terikat dan sapalah mati. Karena itulah peraturan Islam ni atas kita ni dia tak lepas. Kita nak buat apa, pun tak lepas. Dia tak tak tak keluar daripada wajib harai sunnah makruh Haram tak keluar daripada tu kita nak klik mata apa lagi tu ka? wajib kau sunnah kau harai kau makruh nak anggap buat atas dunia ni tak boleh tak, tak, tak lagi daripada tu kita nak pergi kedah nak kedah masuk bak wajib masuk bak sunnah kau masuk bak harai atau makruh atau harai dia tak boleh lari oh gif putar ke mana pun dia tak boleh lari daripada lima karan dah tak ada beras putih abuk dah wajib dia beli kedai wajib ada lagi beras gata tapi nak nak apa ni nak tunggu to, apa ni buat tiga hari tak dat itu ha, dia galak cari lah. <laughs> jangan dia putus kalau harus ni gif tak apa tak gif tak apa kalau harap Ha, pergi beli barang haram haram ada juga ha. makroh pun dia kurang sikit pada tu maknanya barang tak perlu kita buat haram atau ditegak oleh Allah atau barang tak perlu pergi buat makroh ha, kerana tu semua karang kita turut jalan, kita turut pergi kerja kita turut pergi sejarah orang sakit dia tidak lupah daripada orang tu dia pada sunat haram-haram makroh jadi hang ni kita pergi kerja duduk di pejabat tak lagi daripada haram-haram aku. Gapo betul tuan-tuan, eh? dia tak ada lagi. Ah kerana tu, orang setengah singhoga itu dia sedap dia rasa dia buat ni tak ada hukum, haram pun tak ada, awar kruh pun tak ada. Apa tu sedap dia buat ni? Sebenarnya kehidupan kita tidak lepas daripada peraturan unna-unna Allah Subhanahu Wa Taala so, apa ni yang tadi. Begitu juga kita boleh juga Uh, Sebab Islam ni ialah satu agama yang dituruh satu peraturan yang dituruhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandungi, merakumi akidah akhlak ibadah, muamalah dan semua cerita yang ada dalam Quran. Oh, jadi, Al Quran oh, tak habis jadi Al-Quran itu Islam sebenarnya Al-Hadis juga menceritakan okay, tentang Islam karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita Ya ayuhal rasul ballir ma'un zila ilayka min rabbik wa innam tafa'al fa ma'balaqta risalah wallahu ya'simuka minal nas Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada rasul Ya ayuhal rasul ballir ma'un zila ilayka min rabbik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 Ay ada sahabat tanya ya rasulullah ayat hak mana hak berat sekali hak turun pada rasulullah ni hak paling berat ayat ni berat belaka kita yang rasa tak berat ayat turun pada rasulullah ni tuan-tuan berat tak berat Quran ni wahyu ni apabila sampai ke rasulullah musy perlu eh tak perlu kalau kita duduk nak nak Arab musy sejuk tuan-tuan tak perlu dia musy sejuk ni ambo kak. Sama-sama taksi mesti panas, kalau taksi tak sedap belaka. Tapi nak ayat musy sejuk ni dia dia melengges sendiri tu rasa. Melengges sendiri, jadi nak ret sendiri. Kita misalnya kita masuk bilik air, musy sejuk kita masuk, musy sejuk ni biasanya kalau kita fasak, fasak hitam ni tak apalah. Duduk pun ni. Ah bila gilik air tak ada, gua tubuh dalam bilik air abila duit tu support dunia lain apabila dunia lain ni kena air tu, ke -ke -ke -ke -ke -ke -ke. kita buat gitu faham no ng sejuk tu tu amok sejuk jadi gitu dah jadi ah ha, kata aku ni berjoget sana-sana so, so, sebab apa sebab terlalu sejuk jadi selalu sejuk ni tak penuh tu tu tak penuh rasulullah penuh ha tu apabila tu ai tu baca ayat Quran Penuh tuan-tuan ada ketika Rasulullah duduk atas kenderaan tergoloh lutut kenderaan apabila Rasul ketika ada satu ketika ketika Rasulullah duduk dekat... dekat dekat sahabat dia lutut Rasulullah ni kena lutut dia berasa berat ngenggek kali tu ha tunoiq Al-Quran yang apabila tidur berat yang kita rasa tak berat tu cerita kita jadi sahabat tanya ya Rasulullah mana ayat yang paling berat? Muga sahabat tahu kurang ayat, ini. ayat ini, ini tunggu berat. Ayat ni. Ya ayyuhar rasul bannaz ma unzila rabbika fa in wa illam taf'al fa ma Ayat ni ni turun Rasulullah ketika duduk di Aqabah. Ni ayat ni turun ketika duduk Makkah. Ayat Makkah Makkiyah. Abun ayat ni turun Rasulullah s.a.w menyampaikan kepada semua orang orang ada situ, Nyapa Islam lepas dia menyapa ni tak ada orang yang tak, tak tabur tanah ke dia, tak ada orang tak pekong dia tak ada orang tak punggah dia orang jatuh, orang tina, budak, kecik kanak pakat tel dia belakang dia tak cara akhir sekali Allah kata wallahu ya'asimu kamina nas dan Allah kerjaga, sebelum tu Abbas, Abbas ni pot sedara dia Rasulullah ni dikawal dikawal oleh pengawal walaupun ketika tu Abah tak masuk Islam lagi dia ramah anak-anak anak-anak belum masuk Islam tapi mereka ni kawal Rasulullah daripada ancamnya orang karena tu tuan-tuan kita boleh guna manfaat orang tidak Islam untuk Islam Dimana Rasulullah ketika benda ketika dia di Mekah anak-anak dia tidak Islam tapi anak-anak tu kawan dia pada habai ni agama karena ha, kenapa tu boleh ambil orang yang bukan agama Islam untuk kawan Islam kalau dia kita percaya dan kita ditewaskan nak ke Islam begitu juga Rasulullah ambil penunjuk jalan ketika hijrah tu surakah surakah tidak Islam tapi dia dipercayai dia tidak kena boleh kuda tak ada masalah tapi kalau kena kena jangan larat kau kata boleh tak boleh berlaku ada orang bagai tak boleh kena beringat saja. jadi apabila turun ayat ni Rasulullah kata tak saya jaga apa sebab Allah jaga apa? Sebab apa sebab apa Allah Subhanahu SWT wa waktu turun ayat ni Paling berat. Walaupun berat dia nyehambut orang. Orang-orang akan nak, orang batu lah, orang tanuh lah, tanuh ke dia. Tapi akhirnya Allah kata ayat yang terakhir. Wallahu ya'asimu ka nas. Dan Allah jaga kamu. Daripada ancaman manusia. Maknanya Rasulullah ni tidak akan sapa orang-orang akan ke dia. Dalam menjalankan tugas ni. Dan sebelum sempurna Islam, Rasulullah tidak mati. Ha, gitu, dan binti Rasulullah. Ayat ni juga Aisyah radhiyallahu taala anha dia kata ayat ni berdasar pada ayat ni Aisyah kata kalau sekira dia kata Rasulullah ni susuk agama tak layak kepada agama maka orang tu bohong. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhar rasul pandif ma min rabbik wa in lam fa ma ballagta risalata ayat ni menolak dakwaan eh? bahawa kalau ada orang kata Rasulullah tidak menyapa ilmu wahyu pada orang agama ataupun orang kata eh Rasulullah pilih kasih dekat orang ni orang ini tak boleh tak ada enggak ada juga dalam masyarakat ni ha ni kita ilmu kita ni susuk-susuk Rasulullah tak jangka orang buat kita kalau bunyi hak itu tu, belau dengan ayat ni. Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi itu, dia boleh jadi dia Allahu ilaha illa de. Ayat bagian ini, ni kerana kemungkinan ada orang yang ngatu. Ah, oh, gani, ni Rasulullah we ta'ammu jangan mulai tahu. Ah, ayat ni ni dia selesai dah. Nak surah? Surah Maidah ayat 67. <tuh> begitu juga Islam ni boleh orang jawab Islam ni dia ke beri jawapan kepada tiga soalan orang, -orang nak tahu saya seorang tak tahu tiga soalan dia akan beri jawapan kepada tiga soalan kepada orang, -orang nak tahu sangat ke dia kita ni mari mana mari buat gapa apa nak pergi mana tiga soalan ni semua orang nak tahu ajitra tanya orang dan Ketiga-tiga seorang ni, kita pun bunuh semua dalam hidup kita. Kalau kita jumpa dengan orang, orang maklumat kita ke. Kalau kita pergi jabat orang ke. Orang akan tanya. Kalau, kalau orang tak kenal lagi. Kalau hok kenal dah, kita tanya. Kalau kita jumpa dengan orang, orang maklumat kita nak katakan. Kita akan tanya, mari mana lagi eh? Mesti tanya. Hok Mana tu kita nak tanya? Dia kata, mari di rumah lagi. Di rumah tu mana? lawaklah kata kapur pasir lada. Nah. <laughs> dia nak tahu kalau dia mau ikut kita. Kita nak tahu dia mari mana. Lepas tu, tu yang keduanya mari buat Ada ke jejak apa? Paminot jaga apa tak tanya selalu. Nak mari ada ke jejak apa? Ana mari ajak ngene. <laughs> nak ajak makan gula budak nak kahwin. Tidak kata abang nak kahwin, dah budak nak kahwin. Eh. ada tujuan dah lepas tu kita kalau nak tanya selagi nak tanya tidak tak tanya dah Pasti nak gimana mana pun dah ah. mesti ada soalan kadang-kadang yang -kadang kita pelaku tu juga mungkin kita tak tanya mari mana sebab kita tanya poin dia ada kejabat apa mari mesti tanya ada kejabat eh? gitu juga Islam ni dia menjawab kita ni asal-usul mari mana mari ke dunia lewat apa? tujuhannya dia lepas ni nak pergi kuana hak ni ni tak ada orang yang boleh jawab hak kita tahu dah jawab apa kerana kita tahu kita ngaji tak Islam jawab dah kalau tidak boleh jawab apa ni habis-habis kita ni ceritik jangan kita tolak kita jangan ambil ni. kalau orang tanya kita mana asa mari mana kita purayak amur mai kapus sikit-sikit kalau dia kata amur tak si jawab apa ni amur no boleh jawab apa. kita nak jawab mana jumpalah seorang lagi jawab apa. Amor ni, kalau tak saya jawab apa itu, jawab juga, boleh jawab. Amor ni mari, ayah Amor dengan mak Amor nekuh, bolehkah Amor? Marilah Amor. Mari situ ya. Dia pun tak saya juga jawab apa ini. Cuali rakyat dah lebih daripada itu. Nak buka orang-orang lagi, tak ada dah ilmu kita. Haa. Tapi nak rakyat. Kalau boleh rakyatnya, ahli plus apa-apa ceketik boleh rakyat bagi kita. Sebab bahagian ni, banyak kerja Allah ni orang tak sapa. Kalau dia tak raya, ya kita lah ni, mari daripada Allah ni. Kerana kita ngajidah. Kelbuh pun tak tahu lagi. Dia tidak akan boleh jawab. Jadi, kalau boleh jawabnya kita ni mari mana, hanya Allah. Orang nak, kita minta jawab. Pasal tak ada ilmu tu. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Ya ayyuhanna su'budu rabbakum ladhi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa a'ifah kiyama nsiya Allah kata wa'budu rabbakum smana toyakamu siapa toyakamu allazi khalaqakum toyakamu itulah ya ciptaan kamu wal ladzina min qablikum da ya oh, mencipta orang-orang sebelum kamu rupa-rupa akitan -rupa ni dicipta oleh Allah kamu dia Allah cipta kita ni dari unsur apa? Dia juga dia juga rakyat. Allah Subhanahu wa taala rakyat. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min tulaq. Thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah linubayyana lakum linubayyana lakum anquru fil arham Ma nashawilah ajal musamma, then we will produce you children, then to tabligh we will punish you, and from you there will be one who dies, and from you there tu titik kita ni daripada awal sampai ke akhir hayat. dia definisi manusia. Wah manusia tak percaya batik ni ada Allah kata inna khalaqnakum min aku jadi kamu daripada turak Turak ni tanah Rasulullah SAW sebut hadis ada sebut hadis lain Allah Subhanahu wa taala ambil astrah dan dia panggil astrah dia puruh pengura tanah ni dia ambil inti pati tanah tu dia jadi ada dari daripada intipati tanah, itulah Rasulullah kata, orang ni bermacam-macam warna ada orang putih ada orang gelap ada orang seder, ada macam-macam okay? ada orang bahagia ada orang suka, ada orang happy ada orang tak happy, macam-macam mengikut tanah dia mengikut tanah, ada hadis sahih kemudian uh, kerana itulah apa ni semua orang ni, masalah warna kulit ni tak ada masalah sebab dia daripada ada belaka. Tubik daripada Nabi ada belaka. Ha, kerana itulah dia orang ni akan mati, akan dikebumikan di mana tanah dia diambil. Awak ha, bagi mi kita tak tahu belaka ni. Kalau hadis tak ayat, Rasulullah tak cerita. Adok kau nak sabo? Duduk Lahir di Kelasai lagi mati Mekor. Ha. Ada duduk di Malaysia lagi mati Lai. Orang luar negara lagi mati Sin. Ha. Nak kata apa? Kerana tu orang itu Dia mati. Di kubur te tepat di mana tanah dia dah habis. Dan orang ni. Dia jalan. Omok dia ajar dia ni dia jangan ikut rezeki. Rezeki duk mana dia kena pergi situ ambil. Tidak pelik bahagian ni tuan-tuan. Manusia ajar manusia dia rezeki dia jangan dekat sekali. Dah apa benda habis rezeki mati dia. Nak ke siapa lagi? Tak ada. Ha kerana tu tuan-tuan tersuduh tu, tu, tu, tu fillet lah, nak barang ni nak mati-mati mana ikut dia lah ikut Allah tu eh? ikut Allah tu Kerana tu uh, apa ni ada disebut kalau kita berani pun tidak cepat mati, kalau penakut pun tidak panjang. Tu kata dia begitu doh. Ha kerana tu jangan jangan apa ni? Jangan penakut doa. Kalau penakut tu tidak memanjakan kau. Dia berani, pun tidak memendek kamu. Ha, jadi letak, letaklah kenal letak diri kita ni. Jangan menakut do, jangan berani do, jangan berani tak tu bukan jani do, jangan berani tak ha, kalau dia homo, eh, rizki, umur, umur, ha, tu Kalau teh habis omu, habis rezeki, omu omu habis. Karena tu ada dalam hadis, rezeki dengan dia diajuk sekali. Rezki habis, omu habis. Ya kita ni ada rezeki lagi. ni Baik. Kamu dia seseorang tu akan gianak rezeki di mana? Allah tahu. Rezeki dia. Tak ada pasal ada Eh? Agini. Eh tuan tu abang tu, sadar tak bab makan sebutir. Ya? Banyak dalam hidup kita ni kita tak kita tak rancang kita makan ada. Padahal tak tak kenal mata idenya belanja dia. Nah, ada berlaku dah yang belanja dia memakai tak kena mata itu tu nak bayar rezeki ni Allah atas tak sepamanya tuan-tuan tapi kena kerja oh, ya. Oh, ya. kena kerja, kena ikhtiar lah cara-cara kita kena buah Allah, Allah yang. dia cari rezeki ni tuan-tuan supaya kita suih apa supaya kita suih dia kena, kena pecik suri, tak pecik suri, tak, tak buka lapu, lapu dah ada dah. Kalau ha Allah nak bui itu, dia kena suri lapu. Jangan-jangan ha, salah. Sumpah Siti Maria, apabila dia beranok, dia pun kata, Ya Allah, ya Tuhan, aku biarlah aku matilah. Dia tu malu ni. Beranok tak ada ayah ni. Tak memikir orang mana belakang tak beranok tak ada ayah ni. Ayah tidak resmi. Sengaja apabila Allah kata wahuzii ilayki bijiz'in naqlah tusaqit 'alayki rutban jaliyan Allah kata, kata mengocok pokok tamah kocok au gabe ba beran no no kocok pokok tak tunggu tamah te tak kocok itu bukan sebab awah awak awah kena wak awah kocok huzzi ni gace gace kocok-kocok itu. gak nak kocok setara mana kau reput ya baru lepas masalah soal kuat tak kuat itu bukan soal awak awak kena kocok wa huzi ilaiki bijiz'in makhla tusakit alaiki ruta banjaniya nascaya buah ruta tu akan berguguran kocok sahaja jadi nak kena gerak siku juga nak boleh rezeki ni haa jadi tuan-tuan ha Allah subhanahu wa ta'ala nak suruh buat kerja ada juga dia nak mari dia nak rezeki. ruzki dia tak nak kocok serupa apa ni Siti Maria dia duduk, duduk dalam dalam tempat dia duduk dia tak boleh nak kocok tak ada pokok tempat dia kocok nak kocok mana? Allah nak mari ruzki Nabi Zakaria duk jaga dia ambil mana ni ada buah ni ya, musim sejuknya ada buah musim panah, buah musim panah ada buah musim sejuk musim berbeza tu buah mari musim berbeza jadi nabi zakaria tanyo bagaimana pagi kepada Allah waktu tak ada tempat nak kocok, dia mari juga macam macam jadi yang pentingnya apa nak kita rezeki ini, Allah Allah Subhanahu wa taala akan sapa juga kepada kita kalau dia rezeki kita dan sebuah hadis disebut kamu Monte ingat mata dia apa ni Allah Subhanahu Wa Taala perintah malaikat akan tengok belakang rezeki dia tulis kita sejuk daripada dan rahim mana rezeki kita hok tak siapa lagi dia kes siapa dia kes siapa apabila apabila habis rezeki kita ha tit malikil nama namarilah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akan betul-betul tak sedap bebe baik Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Sebut lagi, manusia ni titih baris dia ya, Daripada tanah Wallahu khalaqakum min turab Wallahu khalaqakum min turab Jalakum min turab Allah jadikan kita daripada tanah Tentu dah tanah Kerana itulah uh, Kita ni Apabila orang nak letak dalam lehak okay? Antara Rasulullah ajar baca Letak mayat dalam lehak Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa taratan ukhra ayat tu boleh baca patut nak baca bismillah wa alamin lahi rasulillah hok paise tabu tanah pacak hok tu tabu tanah hok sekele itu hok tu tak ada sebut dalam hadis hok dia mau buat tu hang tak tahu tapi uh, ulamo-lamo kata hok tu tanda ha pak kepa-kepa tanah baca baca buat keliling gitu, abu kudu buat jugo dulu. tapi apabila cari cari tak ada, patut ada poluk ulama ni kata bagai ni bagai tak ada, ni kita buat tak buat lah. dah bagai tak ada, buat mana? dia kok tu tu banyak bagai ni semua tak adil lah. dia tak, tak di lagi daripada sunnah hari hari macam apa bila rasulullah tak buat tak taklib buat, rasulullah buat kita pakai buat, ini jangan ugama ni kita tengok rasulullah buat agama. Kita buat. Rasulullah tak buat. Jangan buat. Sebab tak ada bahagia yang awak tak ada dia. Tak ada bahagia yang baik, rasulullah tak buat. Tak ada bahagia berlebihan, rasulullah tak bayang. Rumah bagagem baik ni, dia buat mel Ôk dia tak buat tu, tak hasir, dia tak hasir tak buat. Jadi sening. Ikut ikut agama, ikut rasulullah. Rasulullah agama. Kalau dia buat, kita paket buat. Kalau dia tak buat? Tak buat bagus sembaik hidup agama ni tuan ha, kita sekarang tu kena kena ngaji, kena ngaji ni, kena ngaji Quran, eh, kena ngaji hadis. Sebab kalau kita ngaji baca Quran, baca hadis, ngaji Quran, ngaji hadis, maka kita tahu gapo dia Rasulullah buat, dia kita tahu gapo dia Rasulullah age, dia kita tahu juga hok Rasulullah tak buat, tak payah buat. Ah ha, orang kata dan nak buat juga, nak buat juga tak alih lah kita ikut Rasulullah. Eh, kalau kita Rasulullah tak buat, kita tak buat, ikut dia lah ha, tu. Kalau sekiranya Rasulullah tak buat, kita pergi buat, ha, tak ikut dia. Ha, dia mudah ya, tu, tu. Ikut kamu mudah. Ha. Tak ada orang bagaimana Rasulullah buat tu, tak boleh orang buat. Dan orang Rasulullah ajar ni tak ada bagi payah. Boleh buat belakang. Cuma tinggal lagi, ada kita mampu tak mampu nak buat. Itu ha, cerita lain baik, kamu dia lepas ni kita nak pergi mana nak pergi mana ni, kalau kita tengok kalau kita mengaji, orang okay, apa ni, duduk dalam dunia ni tak ada orang okay, keceh hak akhirat Rasulullah sahaja keceh hak akhirat pemimpin dunia ni seluruhnya tak keceh hak akhirat Rasulullah sahaja keceh hak akhirat Rasulullah dia apabila dia buat Islam mana-mana pemimpin duduk atas dunia ni dikecek setakat mati setakat mati dah dia ikut ehmah Rasulullah dah dia kecek siapa ke akhirat siapa surga siapa neraka kalau kita tengok Rasulullah ni siapa ke kubur dia bayar kubur lagu ni lepas kubur lagu ni pula lepas masa lagu ni pula dia boleh bayar catinah satu per satu kalau kita tengok orang lain selain daripada Rasulullah Selain daripada wasallam dia kecil nak makan gapo nak makan dua ana gapo kopi kalau nak rumah nak nak mana nak sebesar mana banyak mana Tuh. kalau hak kecil hak akhirat ni tentu dia Islam dia baru ikut ajaran nabi ha, Karena kerana tu tuan-tuan kita boleh boleh kenal orang atas dunia mana orang ikut nabi mana orang tak ikut Nabi Orang yang tak ikut Nabi ni Orang kecep sekat dunia saja. Kalau dia ikut Nabi setakat dunia pun Ikut juga tapi tak habis ikut Nabi Ikut Nabi ni Dari dunia sampai ke akhirat Baru betul ikut Nabi ha, Kalau kita Duduk kecep, duduk kecep Mati, mati uh, Setakat dunia saja, Dia tak bawa ke akhirat Tak habis lagi dia ikut Rasulullah SAW Jadi Dari, dari tujuan Uh, apa ni, kita ni akhir ke akhirat, dan akhirat tu dia, apabila pergi ke akhirat orang siapa kau mati ni pun tuan-tuan apabila orang mati, ya, ada orang nak klik ke dunia nak klik Rabbi arja'u wa Allah tolong atas amal klik ke dunia bapa? nak klik wa amal soalnya Allah kata tak boleh kan? dia lepaskan ke apa ni apalagi safakat akhirat dunia ni apabila di kiamat tak ada datang nak kelik dah tak ada kelik dah katanya jadi tuan-tuan kita tengok apabila Allah Subhanahu Wa Taala rayak kita ke akhirat dan khayat oh tadi tujuan kita mai ke dunia ni supaya kita jadi hamba dia hamba apa hamba yang soleh Oh ini banyak ayat-ayat Quran -ayat yang kita baca, Amal kalakulkinawan Insyaillah yang bodoh. Aku tidak jadi kejir dan manusia kecuali untuk jadi hamba. Aku. Karena tu kalau kita kuasai ya, tu eh ya. kita maya. Ayat yang kita jadi ingat nak jadi hamba, iya kena bodoh, wah iya kena stai. Eh banyak kali boleh Ya Allah kepada engkaulah aku jadi hamba pada kau lah aku minta tulang cuma boleh jadi uh, kita orang Melayu ni tuan-tuan muka kita maya dengan bahasa Arab. anak ni kita tidak berapa geti oh, ni dia problem kita aku rasa insyaAllah masjid ni akan buat kerusu kali aku buat kerusu budak-budak tadi antara hati ada nak suruh apa? kita kacak dengan Allah kenal juga ni haa haa ni nak buat dulu haa ha, dia kita. tapi aku ustaz sopeng hajar dia uh, fatihah habis dah aku tak tak habis pun dekat tak haa baru pun mulai oh, eh. dia supaya kita semayang yang tu tu eh kalau kita perhatian sungguh kalau kita perhatian sungguh-sungguh semayang cukup lah dia komplit kerana tu Rasulullah kata tiap, tiap agama Assalatu Aimanuddi Apabila kita payah ismayah ni Semua selesai Tapi payah semua Lagaimana? Apabila kita nak ismayah ni Kita ambil ismayah Kita tidak ismayah lalu Ambil ismayah Apabila ambil ismayah tu Kalau kita boleh tengok Ali Zainul Abidin Kita ambil ni cicit Rasulullah cicit sini nani dia ambil ismayan terubah dah rupa pucat pucat orang tanya bapak yang pucat nampak pucat sekali nampak tak pucat sekali dia kata mu tahu aku nak menghadap lapor ah tu dengar kat kita tak nak bergabar-gabar tidak pucat pun ambil mayan dia pucat sebab apa? dia tahu kau agung ada khabar tentang Allah dia takut takut gegung eh kalau kita gegung kau oranglah lah kita gegung kau orang orang ni orang besar ni kita kenal hani ni ada perasaan hebat ambil ismail ambil ismail sebab apa bila ambil ismail ni kita nak bersihkan tubuh badan nak bersih dosa sebab apa kita bersih tubuh badan sebab kita nak ngadap Allah sebab apa kita nak nak bersih dosa sebab kita nak ngadap Allah ke kita nak pergi Ngadak Apa ni Raja kau cepat luk Cema Cema di segi Pakai Zohi Lepas tu cepat luk Pula di segi dosa Oh kata Raja lah Kena bersih tu Lepas mengisbayar Naku Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Naku ya Allah Kau lah aku semua Takdu lah aku semua Ciluh mualek Berarti doa Allahumma ja'anni minat tawabin Wa ja'anni minal mutatahiri Minta Ya Allah Jadikanlah aku ni orang tawab Dan jadikanlah aku ni Orang yang bersuci Tawabin Dan orang bersuci Taubat dan dosa pun tak ada Pakaian pun bersih Jiwa bersih Pakaian bersih Tepat bersih Jalan lagi Lepas tu Jalan lagi Ber dulu. Nah Ada juga orang maya Pakai tak ber tak ber maaf wanalah no, no. asak semai akan Tapi lu semai ni kena ben kena kombah kalau semai perdu nah baik apabila kita ke akak takbir Allahu akbar Allah engkaulah maha agung maha besar tak ada besar atas dunia ni. selain daripada kau tu, kalau kita kata ah oh, demolah paling besar paling hebat paling tak ada kamu apa mana tu kalau tu kita akan jadi ngak ke dia ya. Jadi apabila dia besar ni nak lari kwan. Tak boleh nak lari senang. Apabila dia hebat nak lari kwan, dia hebat. Puasa itu apabila kita faham barulah kita baca wajah tu dan sebagainya. Dan akhir dan apa sebelah lepas wajah tu kita kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah ni kalau kalau kita faham molek, orang-orang kenal link. Kita tak kenal ni, tak apa, kita tak kenal link. Abu Bakar ni dia bermaya bunyi suara teriak bunyi suara takut ketaknan kenandik sehingga tu Rasulullah A Aisyah kata ya Rasulullah tak usah bila aku bakal jadi terima bila dia baca tu dia teriak teriak takut pada Allah teriak nak kepada Allah gangga kita jauh lah kita tidak terlambar tak jadi teriak buat kita tak para kum. Para ulama kata, apabila kita sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji pada Allah Tuhan pemilik anda, buah anda. Kita ni apabila kita puji orang, orang bui-budi benda, kita kita puji dia. Oh tu kita puji. Gak Allah, dia beri belakang kita. Kalau kita nak, kalau kita tak nak, kita berasa perlu, kita tak berasa perlu, dia beri belakang. Semua dia beri belakang. Kita makan dia beri tari, dia beri lagi. Kalau kita bangun pagi-pagi, kita berasa perlukan kita tari, tari? Tak berasa perlu. Tak berasa perlu kita Tapi tak ada tari, tak cerah kita. Malah so yang hok kita berasa tapi sebenarnya kita perlu hok kita berasa tak perlu pun dia bui supaya babot galatlah kita alhamdulillah puji pada moyang Allah puji pada siapa Allah Tuhan siapa Tuhan hok buat semua hok kita berasa perlu pun dia dia bui hok kita berasa tak perlu pun dia bui kita kala benda tu perlu kita ar-rahmanir rahim dia ni sangat sangat murah tak kira bui belaka maliki yang mindi sini orang teriak maliki yang mindi dia tu hak boleh putus orang kalau dia kata masuk neraka neraka masuk surga surga orang yang takut teriak teriak takut orang yang takut teriak luk pada surga tak, kita tak teriak belakang takut tak teriak luk tak buat lah itu ha, kita. No, no, no, no, no, jarak kita punya ayat-ayat tu dengan sahabat ni, jauh kalau dekat, setara tu. Kita berasa, kita baca, kita tak berasa. Kita nak, no, kita baca, kita tak berasa kotak. Lepas tu, kita baca, iya kan nak budu? Hanya engkau lah sahaja ya Allah. Aku semua. Aku memperhambaukan diri. Nak budu ni, jadi hamba ni tu, tu, tu. Soh dalam hidup kita. Ikut dia nak wei, ikut dia suruh. Wa iyyaka nasta'in dan kepada engkau aku minta tolong. sini lah kita panggil minta tolong dengan Allah. Wa iyyaka nasta'in kita kata, kita ni tak ada la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada tenaga selain daripada Allah. Sini lah tuan-tuan, kalau kita apa ni baca tu, jadi kalau kita jadi hamba yang apa ni yang kita sebut due kita mari ke dunia ialah untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Cantas dia rasa setakat terdulu. Pada waktu ini, insya-Allah kita sambu lepas gaya. Ada. Pada sudah kena gaya Oh Dia tak habis gaya lagi. Orang puasa butuh alitikat tu. Ya, orang rasa setakat terdulu. nak tanya saya kan ni muka tak masulah lagi tiga soalan yang <coughs> nak nanya terumur yang apa salam salam uh, satu soalan yang tidak suruh Hmm. Jadi ada orang yang mendapat walaupun ada ada juga ahli sains sudah pasti ada taktik eh galih kuat apa ada ilmu yang soleh ke. Jadi itu dia. Kita berjalan di sini. Hmm. Ha, terima kasih. Dia dia orang okay, soleh. Soleh ni dia kena ikut nabi Ikut Allah dan rasul baru kata soleh. Dia soleh tu dia tidak mengikut sendiri. Kalau kita kata orang itu soleh ialah orang yang ikut ajaran yang dibawa oleh Allah dan rasul. Baru soleh. Kalau dia dia tidak ikut Allah dan rasul tak dia kata soleh. Ha. Walaupun kita rasa dia jujur رجوع kepada ni lah jawablah. Karena itulah Soleh ni dia mari allazina amanu wa amilussaliha. Bimain tu dulu. ni makna bimain dengan Allah, bimain dengan rasul, dia betul-betul buat mengikut apa ya Rasulullah ajar sama ada ajaran tu ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Kalau orang yang buat ajaran tu, maka dia tu dikatakan orang saleh. Baik. Oleh kerana dia ni soleh Dia ikut betul-betul kitab Allah sunnah rasul Boleh ikut eh? Boleh ikut Tetapi Kalau kita menganggap dia soleh Dia tak ikut ajaran dibawa oleh Allah rasul tak Kita menganggap dia soleh Dia tak soleh Soleh ni ikut Allah rasul baru soleh ha, Kalau tak ikut Allah rasul Tidak soleh Walaupun orang menganggap dia soleh Ha, jadi kita, kita kita kena tengok situ. Ha, eh? ha. Baik ayat tu ada nak sambung ni ha, suratul hadi nah eh, ihdinas suratul mustaqim ihdinas eh, suratul mustaqim maksudnya ya Allah tululah tunjuk kepadaku kepada kami jalan hok betul jalan hok betul tu diterangkan oleh ayat-ayat yang berikut. Mana jalan betul? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hak betul itu ialah jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Tak jelas lagi. Apa makna? Apa orang kau beri nikmat tu? Dia jawab dengan ayat lain. Apa tadilah? Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Itulah Jalan Nabi-Nabi Jalan Orang Mati Syahid Nabi-Nabi وَالشُهَدَى وَالصَّالِحِينَ Dia Orang Salih Orang Salih ni dia tetap lepas Nabi Lepas Orang Mati Syahid Orang Salih Jadi dia nombor tu nombor tiga Dari semua ni ikut Kitab Allah Sena Rasulaka وَحَسُنَا أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Apabila seorang sahabat Orang saya ke Rasulullah dia pelik Pelik Pelik lah kita tengok dah ni pelik Seorang sahabat tu dia duduk jauh rumah dia Kita kata jauh lah Daripada, Madinah. daripada rumah Rasul. Apabila dia teringat Dia pergi Dia teringat ke Rasulullah Dia pergi Dia kecek ke Rasulullah Kelih eh. Apabila teringat dia pergi Dia kata dia ni saya ke Rasulullah ni lebih daripada saya aku anak-anak dia kat kita tak siapa, aku sapah dia saya ke Rasulullah ni lebih daripada saya aku anak-anak dia, dia apabila dia ingat dia pergi tengok Rasulullah tengok balik pada satu hari itu dia kata Amor duduk dunia ni tak apa Rasulullah kalau Amor teringatkan Rasulullah Amor mari tengok jengok tengok boleh tengok boleh klik-klik set tak jumpa dalam dia kata muga rasulullah duduk tepat ya comel tepat tinggi tepat comel ambo ni gak muga kita orang lagu ni dekak tak jumpa dalam kalau dunia ni boleh jumpa sedih dia sedih dia kali dia waktu Rasulullah sembah ayat ni ulaiikal ladzina an'ama allah 'alaihim minan ayat ni dia rasulullah baca ke ayat ni dia berkata, oh tak apalah kalau lagu itu kan? maknanya orang yang amat soleh ni dia akan bersama Rasulullah SAW dia akan nak siasa ha. kerana itu Rasulullah kata tak sebab bimbang, walaupun kita lagu-lagu mana pun, orang di, di, di dunia ni apabila dia kasih kat orang itu, dia akan bersama kat orang itu ha. kerana itu kasih ni agama ada kasih naluri, perasaan. Ada kasih agama. Kasih agama ni ibadah. Dan ini termasuk ibadah hati. Kasih takut ni ibadah. Jadi apabila kita kasih kepada Allah, kasih kepada Rasulullah SAW, maka orang itu akan dibangkit bersama. Al-mar'u ma'a ahabba seseorang itu bersama siapa yang dia kasih di dunia ni dia kasih ke siapa maka dia akan dibakit bersama orang agak-agak kita kasih ke siapa kalau kita kasih ke Rasulullah kita ke dibakit bersama Rasulullah kalau kita uh, kasih kepada orang yang buat lawan Rasulullah Walaupun tak jumpa, tak pernah jumpa. Ha. Itu dah antara benda. Rasulullah kata, Al-Mar'u ma'a man'ahabah. Jadi, oleh sahabat tadi, puasa lega. Kita pun kena puasa lega. Ha. Apabila masuk syurga bersama Rasulullah SAW. soalan boleh tanya banyak pun tapi kalau aku boleh jawab aku jawab kata dia jawab aku tak jawab kita tangguh lah aku boleh tak ada harap kalau tak kita, mari sama-sama lah kita membaca tasbih kafarah uh, dan suratulah Rasulullah kata, mana-mana majlis perjumpaan tak kiralah kecil atau besar dalam pengajian kerata biasa sebelum kita beda tu kita baca, subhanakallah wa bihamdika ashadu ala ilaha ilaan astaghfiruka wa atu binai maka kalau sekiranya ada perkara-perkara yang dalam majlis tu lara ke, Allah ampun jadi kibarakan